Timoteyə ikinci məktub İkinci fəsil Sənsə, ey oğlum, Məsih İsa'da olan lütflə güclən. Bir çox şahidlərin önündə məndən eşitdiyin sözləri başqalarına da öyrətməyə qadir olan sadiq adamlara həvalə et. Məsih İsa'nın yaxşı əskəri kimi mənimlə birgə əzaba qatlaş. Askerlik edən insan gündəlik həyatla bağlı işlərə sürüklənməz. Ona əmr edən zabiti razı salmağa çalışar. Həmçinin yarışlara qoşulan insan da qaydaya görə yarışmazsa, başına zəfər çələngi qoyulmaz. Zəhmətkeş əkinçinin payına məhsulunun ilk bəhrəsi düşməlidir. Dedikləmə fikr verir. Rəb, söylədiyim hər şeydə sənə anlayış verəcək. Yaydığım müjdədə açıqlandığı kimi, Davudun nəslindən olub, ölülər arasından dirilən İsa Məsihi yadında saxla. Bu müjdə naminə, zəncirə vurulmuş bir cinayətkar kimi əzaba qatlaşıram. Amma Allahın kəlamı zəncirlənməmişdir. Bu səbəbdən seçilmişlərə görə, Onlar da Məsih İsa'da olan xilasa əbədi izzətlə bərabər nail olsunlar deyə hər şeyə dözürəm. Bu söz etibarlıdır ki, əgər onunla öldüksə, onunla da yaşayacaq. Əgər dözəriksə, onunla da birlikdə patşahlıq eləyəcəyik. Əgər onu inkar etsək, o da bizi inkar edəcək. Biz sadiq qalmasaq da, O, sadiq qalacaq, çünki öz təbiyyətinə zid davrana bilməz. Bunları imanlıların yadına sal, sözlərin mənası barədə dava etməməyi Allahın önündə onların öhdəsinə qoy. Çünki bu fayda verməz, dinləyənlərə isə ziyan vurar. Özünü Allaha sınaqdan keçmiş, həqiqət kəlamını doğruluqla işlədən, Alnı açıq bir işçi kimi təqdim etməyə çalış. Allahsız boşboğazlıqdan uzaq dur. Çünki belə boşboğazlıqlar insanı daha da Allahsızlığa aparır. Onların sözü irinli yara kimi yayılacaq. Himeney və Filit onların sırasındadır. Onlar dirilmənin artıq baş verdiyini deyərək, həqiqətdən azıb, bəzilərinin imanını altüst edirlər. Lakin Allahın atdığı möhkəm təməl bu sözlərlə möhürlənib durur. Rəbb özününkiləri tanıyır və Rəbbin adını ağzına alan hər kəs haqsızlıqdan uzaqlaşsın. Böyük bir evdə yalnız qızıl və gümüş qablar deyil, həmçinin taxta və qil qablarda var. Onlardan bəzisi şərəfli, bəzisi də şərəfsiz iş üçün istifadə olunur. Beləliklə, Kim özünü şərəfsiz işlərdən təmizləsə, şərəfli işlərə uyğun, təqdis olunmuş, sahibinə faydalı, hər yaxşı iş üçün hazırlanmış qab olacaq. Gənclik ehtiraslarından qaç, təmiz ürəklə Rəbbi çağıranlarla birlikdə salihliyin, imanın, məhəbbətin və sülhün ardıca ged. Axmaq və cahil mübahisələrdən uzaq ol. Çünki bunların davadalaşa səbəb olmasını bilirsən, Rəbbin qulu davakar olmamalıdır. Əksinə, hamilə mülayim rəftar etməli, öyrətməyə qabil, səbirli olmalıdır. Ona qarşı olanları həlimliklə tərbiyə etməlidir. Bəlkə Allah onlara tövbəyə imkan verəcək. Beləliklə, onlar həqiqəti anlayar, ayıq ola bilərlər, və istəyini yerinə yetirmək üçün onları əsir edən iblisin torundan çıxdılar